Fa més si el que convés que continuïo en ratxa i per molt de temps. Bloggers petits que es fan grans. I si no, que els ho preguntin a la Mireia i l'Adrià. Són germans, tenen 6 i 8 anys i escriuen les seves aventures al blog personal. Fa dies que no els actualitzen, però entenem que ara van a l'escola i tenen més feina. L'Adrià explica com li han anat les vacances per Mallorca, tot i que ja fa temps que n'ha tornat. I la Mireia em diu que aquest any torna a anar a classes de música i toca el violí. Bester, i tu què toques? I les manaques. Serki, trobar el, on està el blog d'Aristo Stojkov o dels petits que es fan grans. Interessantíssim trobar aquest blog d'aquests nens que han fet un blog, eh, uns nens de 6 i anys, a la pàgina web de racu.cat. En les pròximes hores quedaran penjades les adreces dels blogs que cada dia ens presenta cap a aquesta hora, els matins, aquí al món, a RACU, la Mar Poyato. 12 minuts per arribar a les 8 en punt del matí.